Iosif este sfântul ales din vecinie se poarte de grijă de un om Dumnezeu. Să fie soț-vrednic al mamei fecioare. Pe pruncul Iisus să-l păzească de rău, pe pruncul Iisus să-l păzească de rău.